Radio Energy Podcast-arkisto osoitteessa www.nrj.fi Keep music only Pesuja on No se on Sabina tässä, hei No hei Mä toin mun miehen yhden takin sinne pesuun Se on musta, ton viime viikolla Ja mä unohdin tyhjentää nämä taskut Ja sinne taisi jäädä muutama juttu sinne taskuun Onko sitten löytynyt sieltä taskusta vaikka ilmapalloja, sellainen, sellainen juttu, missä on monta huivi laitettu solmuja, on erivärinen? Ei, semmoista ei ole kyllä löytynyt. Aha, ja siinä lukee kyllä, nimi on, että Taikuri Sigmund. Joo, en, ei. en ole kyllä semmoista Aha, löytänyt. No, miten sitten... Mun mies on taikuri Joo. ja hänellä on tämä takki ja siellä on sellainen salatasku Joo. siellä sivussa tässä rinnan päällä ja siellä olenko nyt jäänyt hänen kani, että onko se näkynyt? En, mutta jos sattuu niin, että mä en ole huomannut sitä salataskua. Mä voin kysyä sitten tältä pesulasta ihan, kun tuota, ne peset tässä itse niitä, ne lähtee tästä. Juuri. Niin tota mä voin ottaa selvää, selvää. Katso, kun mä ajattelin, että jos siellä on näkynyt tämä kanien rikko. Joo. Onko näkynyt lattialla? Ei, ei ole on näkynyt. Onko ollut pesikoneesta tämä kani? Ei, ei. Katsos, kun sen käy mm, todella huonosti, jos se joutuu koneen. Justi. No jos sä voit hoota vähän sinne, että jos Enrikko kuulee sua, voiks sä hootaa sinne? Hootaksä sinne? Joo, minä katon. Katon, mä löydän nyt ensinnäkin sen lapun. Mulla ei nimittäin löydy sillä nimellä... Ah, oh, ja se on niin... vielä kadonnut vai? Joo, nyt tota... mun meissä on niin suuren raivarin kyllä, että... No odotapas, mä käyn noita takkeja, missä on laput valmiina, onko Sä, ja, ja huuta nimellä? vähän Enrikko, että jos se on niin, se kyllä heiluu sitten. Kiva, kiva. Okay, hei, vähän. Minä alkaa. olen tässä. Halo? Halo? ei sillä nimellä ole täällä takkia. Kun mä mies tulee sinne ja ei ole Enrikko, ei ole takkia, ei ole mitään. Kyllä, tota se takki täältä löytyy sit, jos hänellä on meidän ja. kuitti. No entä Enrikko? V ei, voi. täällä on semmoista nyt ainakaan justiin, mutta mä nyt käyn vielä noin läpi tuolta. Ja jos te, äh, ei löytä Enrikko, niin mm. sä laittaa vähän, voiko laittaa porkkana ja salatti sinne illaksi, että tämä voi syödä? Joo, joo. Sä laittaa pari porkkana ja... Just joo, nyt mä kyllä tota... Tämä kuulostaa kyllä nyt, kun mulle ei semmoista edes löydyttää. täältä. Mutta olen niin kiltti laittanut salattia ja porkkanaan. Kuule, en mä nyt saa tästä näin salattia ja porkkanaan tänne yhtään mistään. Nyt taitaa olla joku pilapuhelu kuule, että... Miina, mitä sä sanot tähän? Moi, äiti, niin, niin kun mä saat ton likaan käsilmä niin kuristan. Tila Radio Energyn podcast-lähetykset automaattisesti itsellesi. Klikkaa itsesi osoitteeseen www.nrj.fit.